Aboueil dona la benvinguda a aquest segon àudio d'aquesta sisena setmana. Caramba, ja som a l'última setmana. Caraiti, unes Una setmanes que han estat sis setmanes d'entrenament de, de gestió de l'estrès i de la benestar emocional on no he inventat la roda. No, no, no he fet re nou. he tenat explicant amb un llenguatge senzill i duna forma més o menys gradual Propostes de treball, moltes d'elles centenàries, moltes d'elles mil·lenàries, que han demostrat la seva autoritat per gestionar l'estrès i el benestar emocional. Aquesta setmana, aquest, aquesta última setmana, ens estem focalitzant a consolidar el que vàrem aprendre i a aprofundir en alguns aspectes claus. I avui et proposaré dues tasques, una optativa i una altra que és la fonamental del dia d'avui. Mira, l'optativa és que si vols, pots fer una nova llista igual que la d'ahir. Ahí vas fer una o dues llistes sobre què és el que t'importa en una relació. I a la millor va ser la llista del que t'importa, donc no ho sé, quan et relaciones amb els teus pares o amb la teva parella o amb els teus fills en cas de que en tinguis, o amb un grup determinat d'amics. Doncs avui, si vols, pots fer una altra llista d'un altre grup d'amics, o quan et relaciones amb els teus cosins, o amb, les, amb la teva padrina, amb el teu àvia, amb la teva àvia, no ho sé, o a la feina. Aquesta és la tasca optativa. Perquè és molt important que tu tinguis a cada àmbit, a cada lloc on et relaciones, tinguis molt clar quins són els valors, allò que tu vols fer en... En aquesta, en aquesta situació, en aquella relació. Així doncs, la, una de les tasques que et suggereixo és que facis una nova llista del que t'importa una relació. La segona cosa, i que és la central del dia d'avui, és que aprofundim i consolidem un tema que vam abordar la setmana passada que són bàsicament tres passos. El primer pas, acceptar el que estem vivint. El segon pas, actuar. I el tercer, fer-ho de forma coherent amb els nostres valors. T'ho explico amb un parell o tres d'exemples. Imagina't que la teva filla, imagina't que tens una filla que és adolescent i avui està insuportable. Està insuportable. Està insuportable. T'està faltant el respecte, està gandula, està... Ai, insuportable. La feina que hauries de fer són tres coses. La primera és mirar les veus i no negar la seva existència. Mirar les veus i dir sí. Puc veure que estic nerviós, puc veure que estic dels nervis, puc veure que estic a punt de fotre uns crits, puc veure que m'està sortint una mala baba que no m'aguanto, puc veure que estic decebut, puc veure que estic trist, puc veure que estic enfadat. I aquest és el primer pas. Puc veure això i estic disposat a estar enfadat, estic disposat a sentir aquesta ràbia, estic disposada a sentir aquest malestar, però això, pas dos, no m'impedirà actuar. Pas 3 seguint els valors que per mi són importants en la relació amb la meva filla. I per tant, potser aquí aplicaré la fermesa amorosa, o l'empatia, o la calma, o a intentar comprendre què està passant. Jo no sé quins són els teus valors que tu has decidit que són els bàsics per relacionar-te amb la teva filla. Però en el cas de que les coses vagin malament, recorda aquests tres passos. Estic disposat a viure aquesta ràbia, aquesta angoixa, aquest malestar, aquest era el pas 1, i a fer el pas 2 si és disposat a actuar, a fer el que em correspon. Pas 3, respectant els valors o guiant-me pels valors que actuen que són importants per mi en aquesta relació. Et poso un altre exemple. Imagina't que t'has declarat a una persona perquè estàs enamorada i li has dit que vols... Això, que vols viure amb ella o que vols que ella sigui surti amb tu, que sigui la teva parella i l'altra persona t'ha dit que no. L'altra persona t'ha donat carbases. Aquí, aquest demano seria exactament el mateix. Pas 1. No negar el que sento. Pas 2. Actuar. Pas 3. respectant els teus o guiat per, pels teus valors. Passo No neguis la tristesa, el desengany, la pena que estàs sentint. I tan mateix actua. I actua seguint els valors que per tu són importants en aquesta relació. Hi ha molta gent que passa en aquestes situacions de l'amor a l'odi. I és perquè no són capaços de guiar-se pels seus valors. A vegades em declaro una persona i aquesta persona em dona carbasses. No té cap mena d'importància. Aquesta persona em diu que no. Bé, té molta importància, ja ho sé que té molta importància. Perquè em poso molt trist. Ja ho entenc. Però això... Farà que no impedirà que jo segueixi els tres passos. Pas número 1: estic disposat a viure aquesta tristesa. Pas número dos, però amb aquesta persona seguiré actuant, punt número tres, conforma als meus valors. I per tant seguiré buscant el millor per aquesta persona i el millor per mi. Seguiré buscant el millor per aquesta persona i per mi, seguiré buscant el millor per la nostra relació. No em venjaré, no el cridaré, no el pressionaré, no l'assatjaré, sinó que buscaré què és el millor per a aquesta relació. I seguiré, actuaré seguint els valors. Poso un altre tercer i últim exemple. Imagina't que avui a la feina ve un client molt enfadat per un tema que a la millor no té raó o per un tema que és una pifia d'un altre company de feina. I aquí tornes a aplicar els tres passos. Estic disposat a viure el que estic vivint ara. No negaré la incomoditat de que aquest client estigui exigint una cosa que no és adequada, que m'estigui parlant duna forma que no és adequada, que a la millor s'estigui queixant una cosa que jo no tinc la responsabilitat, sinó que és una pífia d'una altra persona d'aquesta empresa, però jo no, i puc, pas número 1, estar disposat a sentir el que estic sentint. Pas número 2, però això no m'impedeix actuar. Pas número 3, seguint els meus valors. És a dir, tractant aquest client tal com jo he decidit, que és, per mi, important tractar els clients. La tasca d'avui és... són aquests tres passos. És senzilla d'entendre, crec jo. No dic que sigui fàcil de fer, no té cap mena d'importància. Jo no dic que tinguis èxit, dic que ho intentis. Pas 1, estic disposat a viure aquesta tristesa, aquesta por, aquesta angoixa. Pas 2, però això no m'impedeix actuar. Pas 3, per expressar els meus valors. I em sortirà més bé o més malament. Però aquesta circumstància no m'impedirà expressar els meus valors. Perquè jo estic disposat a la meva vida a expressar els meus valors. I et diré que quan jo expreso els meus valors, la meva vida es torna significativa. No sempre que expreso els meus valors les coses van com jo vull. No té cap importància. Perquè al meu interior jo sé que he fet el que havia de fer. I també he de dir i estic acabant, que això no és fàcil, perquè requereix 1 veure les veus. 2, no identificar-se amb elles. 3. entendre que tenim uns valors i 4, actuar mogut per aquests valors al marge de que el que els teus sentiments et demanarien seria una altra cosa. Ja veus que la feina d'avui, és un pèl complex. No sé com et sortirà. No té importància. Si et surt bé, felicitats. Però si no et surt bé, no té importància. La teva feina no és tenir èxit La teva feina és intentar-ho. En algun moment, l'èxit apareixerà. No saps si ara o si, o si dintre de deu anys. No té cap mena d'importància. Això no depèn de tu. L'èxit no depèn de tu. El que sí que depèn de tu és intentar-ho. Intentar-ho i si falles, no maltractar-te. Intentar-ho i si falles, abraçar-te. Intentar-ho i si falles, tornar-ho a intentar mobilitzar des dels valors. Bé, m'aacoiado de tu i la l'esperança de que la tasca d'avui sigui relativament comprensible. però si encara ara et resulta difícil de comprendre, no pateixis. Si dintre de dos o tres setmanes tornes a fer els àudis d'aquest entrenament, veuràs que quan arribis aquí és molt més fàcil i molt més comprensible del que t’imaginavas. Si vols, ens veiem demà.